Salmul 42. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și izbovește-mă, că Tu ești, în întărirea mea. Pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrășmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povăsuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeul cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi în alăută Dumnezeul Dumnezeul meu. Pentru ce-iș mâhnit, suflet al meu și pentru ce mă tulburi? Nădășduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el. Mântuirea feței mele este Dumnezeul meu.